el suelo mis pies no te extrañes que desde la cuma fui detrás de todo aquello que soñé nunca fueron las grandes fortunas ni la plata que viste el poder solo las cosas extraordinarias Solo puedo decirle que aquí no he venido a venderme para convencer Y en las noches más oscuras se abre un claro entre la bruma Si me dices que todo irá bien Ya tenemos otro lado del fío telefónico A siguiente participación, colaboración Donoso correspondiente En esta ocasión, a Costa de Morte está en vivo Vamos a la Oscar, muy buena tarde Hol que tal como estamos Vaya tempo temos por aquí polo menos non sei por aí pero aquí andamos con 24 graus a xente nas praias Pois <risa> oh, <no. risa> pues aquí aquí con co con coidadiño porque sei que ese resto de, de da dana, da dana pois pues anda por aquí con, con, con amenazas solo. exactamente de momento ah, amenazas. tocando os sí. a estas alturas como andamos de auga Porque se paraar esses casos No. Inda menos mal, Inda menos mal. Iso parece que, que nos pirineus aguanta se ven recolleron bastante auga, polo menos. Sí. Bueno, pois pues parece ser que cando vos andares un pouco mellor aquí non tamén. Feito, xa hai consellos que, que están me impoñendo algunha que outra avisos, máis ben, non? Porque mm. na no, restriccións ainda non se chegou. Pero, por exemplo, todos os consellos da beira do Anjos si tratan xa, bueno, a concienciar dun uso... Mm un pouco máis exhaustivo da auga, porque, obviamente, pois pues, andamos eh, con bastante esta escasez, máis que nada, porque eh, xa vos digo, un día 11 de outubro, eh, bueno, eu ainda estuve en, por a mañá na zona de Vigo, xa mil cheo de xente e aquí, igual, nas praias, porque isto é, eh, bueno, está apetado de xente aproveitando estes últimos coletados, o que pasa que iso, van bueno, ten as súas consecuencias eh, no gran xa non estamos, sabemos no gran por la mañan que xa están os coches xaos pero, pero non hai auga entonces ah, claro, auga se non se repón por moito mm. que esteamos na terra da auga estamos sí. estamos aí complesos, pero bueno de eso vamos a empezar falando un poquinho de pues eso da restriccións que os concellos están poniendo xa en nalgúns casos sobre sobre auga eh, sobre todo os co concellos de carballo por estanco o Ponte están uh -huh. a falar xa de, bueno, de que hai que meterse con consumo responsable, e falando de desplifar tamén queremos eh facer unha crónica en que pasa na costa.gal, pois de moitos proxectos europeos e eh, tamén non europeos eh, que son fallidos, ¿non? E, pois, eh, por exemplo, exemplo, da piscina de Marte, que custou millóns eh, de, de euros eh E resulta que que non se pode abrir porque o terrenos non se fixaron son da igrexa e o acceso non, non se pode poter porque era igrexa. Entonces, bueno, empezamos a casa polo tejado, non son algúns exemplos, outros outras obras que se fixaron con pouca con pouco, digamos, retorno tanto social, cultural como tamén económico que fan pensar que, bueno, non se pensou moito na súa realización cando, cando, se, bueno, cando se puxou máis entón, bueno, son confines que, que tratamos aí tamén tratamos a chegada de Daniel Pérez a, a, como alcalde de Carballo tras a, pois a, a despedida de, de, de un de Benzios, que se hace fixo definitiva moito reconocimiento político na comarca de Bergantinos na figura de Benzio Ferrero é eh, como digo outro rei morto rei posto e aí está já está aí caso de, de, de Daniel Rodríguez, ¿no? Muy bien, muy bien. Alguma máis, por exemplo, eh pois queremos falar pois de de cousas interesantes, por exemplo, pois de que que, que bueno, que se promove unha xuntanza no Instituto Alfredo Borañas de dos 50 anos do do que claro que les queremos 45 anos que para sernos que a broma no este tipo de sultantes caso caso aceptada na festa aí porque vamos tirando hacia arriba, y bueno entonces eh, vamos vendo como bueno surgen muitas iniciativas por parte de muita gente pues para volverse a ver etcétera bueno cousas un poquillo má serias por exemplo eh, no, no colegio colexios vila de C as nais siguen peleando pois, por mm. un especialista de pedagogía terapéutica claro. houve recortes este ano en moitos en eh, coles na Costa da Morte e no pouse sobre todo na atención a á diversidade entón, bueno está sendo un pouco o exemplo neste caso as nais do Colegio Mila de Cé. digo nais porque son as que principalmente ven a fotografía claro. son as orientadoras neste sentido e eh, eh, bueno, é un exemplo a seguir porque houbo grandes recordes. Mas cousinha persisten as críticas polo servicio de transporte de alumnos de Fisterra C, comentábamos a semana pasada de que eh, bueno, pues eh, había problemas nesa línea Fisterra-Santiago que é que colle tamén o alumnado para irse ao instituto vai chea de peregrinos, non queren poñer un segundo autobús, polo tanto vai alumnado de pé eh non hai un, un un transporte público eh para el solo sino que viaja por resto dos, dos viaxeiros, o no transporte público habitual y eso está causando algún que otro problema. Por outra parte destacamos tamén que José Manuel Olvera, que fui, bueno, correspondente de Radio Roncudo para a zona de Camariñas en eh, Camelle, no seu momento vai ocupar o novo cargo de presidente do Clube Náutico De, ah, de Camariñas Tambén, eh. bueno, José Manuel Alveira é unha persona vinculada vinculados en moitos anos ao movimento asociativo, político de Camariñas unha vez que sempre peleou pola súa pola súa tamén reconocemos tamén a iniciativa que fa o BNG que se pide a millora de acceso ao Instituto Agra de Raíces É, por outro lado, polo seu simbolismo críticas ao estado do Instituto Social da mariña en Camariñas, que non ven a ser máis que un pouco a situación na que se atapa moitísimos ICM na Costa da Morte, fundamentalmente porque o Instituto Social da mariña foi abandonando eh, esos puntos que tiñan os portos en prácticamente todas as vilas. E, eh, bueno, as vilas van decaendo, o servizos tamén, centralizando huyacer mediante espilas, yo creo que incluso va a haber sensación de que huyacer igual. Josefo acabará posicionándose evidentemente con la Seguridad Social y este régimen propio de más pues eh irá caer, como van sobre muchos eh mariñeiros eh de persoal de do mar que pois, vai o seu reconocimiento dos médicos, aí, te médicos, etcétera, sí. etcétera etcétera. Mm -hmm. Despois eh, queremos destacar tamén eh, xa con esto finalizo que eh, a Consellería do Mar reunirse ca a Confraria de Camariñas para impulsar diversas iniciativas e propostas que eh, trae o que lle trasladou neste caso Ángel, Ángeles Vázquez o, o, o patrón mayor ah. e por último homenaje do PSOE de Taza e Isabel Vález Amado de San Cremenso histórica do, do Partido Socialista que que nos do seu partido local. E mm. con esto foi cerramos a crónica da semana, si un poñiño máis intensiña mm. e, e rápida Eh, nada, eh, non sei eh, que vos pareces fantástico, fantástico resumida, <risos> pe, pe, pero, pero con intensidade eh, moi chea de, de, de novidades e in, importantes tamén, o, o que si sí é certo é que eh, m, sempre nos recordas que can que queira ampliar esa información pode meterse na páxina que vosotros seguides tamén, que, que pasan a costa.gal ¿no? eh, efectivamente eh, eh, ademais a coletilla de que mañan transmitiremos ves, o programa eh, sempre en Galicia desde a mañan de barrio Roncudo, eh, bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias, Óscar. Pois, que, que este esta crónica apurada entre comillas, porque estás ocupado seguro, a agradecercha muitísimo que que tenías un fin de semana fantástico eh hasta vindeiro sábado. Pues pois nada, vindeiro sábado estaremos un pouco más tranquilos por de este, descansamos porque, bueno, como vos comentaba la semana pasada tu era jornada de formación en Vigo, esta semana volví a tocar, También, pero la ¿no? semana que ven ya estamos... ¿Más relajados? Más, vale. más tranquilos, sí, más tranquilos y sí. bueno, vengan semanas intensas después, pero por lo menos descansamos para que vengan. Pues, Muchísimas a, gracias a, como a siempre. Ti, vengan, a, gracias. a ti, Óscar, vengan un, grande. un aperto grande. Bueno, pues, pues a veces, queridos escuchantes, volvemos a repetir a página que... Eh, mm, mm, que nos recomenda Óscar e eh? que pasan a costa.gal que aí atopan atoparán as mesmas noticias que nos deu Óscar pero ampliadas e muitísimas máis. Exactamente. Venga. Vamos a seguir con música.